Ольга досі не знала, що нова жінка, з якої, до речі, посміювались вся чоловіча галузь роду Річинських, відіграє аж таку преважливу роль у житті українського жіноцтва. І уявіть собі, панно Олю, яке нещастя! Що там нещастя? Це просто національна трагедія. Уявіть собі, що нова жінка – яка так необхідна нашому жіноцтву, опинилася перед загрозою ліквідації. В Ольги стислося серце. Від цього Либонь і з'явилося відчуття холоду в кінцівках рук і ніг. Фата Моргана зникла. Міраж посади теж. Не розуміє лише, для чого пані Вільчинська закликала її до себе. Чи же не для поминок по новій жінці. Редакторка помітила враження, яке викликали в Ольги її слова. Вона наче брада з того. Ліквідація нашого видавництва? Обтирає вона хусточкою сухе чоло. Що тут говорити? Це ніж до горла українському друкованому слову на нашівщині. А відвернути той ніж, панно Олю, Нахиляється над малою господинькою так близько, Що та чує запахи її поту. Можете тільки ви. Ольга торопіє ще дужче, Ніж півгодини тому від радості. Вона, мала господинька, Може бути чимось корисною в громадській справі. Що за абсурд? Що за непорозуміння? Досі в їх родині – Єдина Неля була тією, що її домашні і чужі використовували, зважаючи на її незвичайну вроду, в різних дипломатичних місіях. Але вона, Ольга... Ользі вже неприємно від того, що пані Вільчинська помиляється. Вважає своїм обов'язком внести ясність у справу. Я перепрошую... Але мені здається, що пані редакторка помиляються щодо моїх можливостей. Я не хотіла б вводити в оману. Може, пані мають на думці мою сестру Нелю? Редакторка заперечливо хитає головою. Помиляється не вона, а Ольга. Я знаю, що говорю. Заявляє спокійно і авторитетно. І з ким говорю? Я ж не веду розмову з вами, як з дочкою покійного отця Каноніка, але як з нареченою пана Броніслава Завадки. – Я не помилилась, сподіваюсь? – спитала лукаво. – Ні, – призналася зовсім спантеличена Ольга. Мала господинка дізнається від редакторки, що за намовою її нареченого – Пані Вільчинська буде постійно притримуватись цього терміна. Робітники друкарні Філіпчука вступили у об'єднану профспілку, що в дальших наслідках неминуче приведе до загибелі нової жінки і взагалі всього українського друкованого слова на нашій вщині. Редакторка довго і детально пояснює Ользі, в чому помилка Бронка – і чому від усунення цієї помилки залежить бути або не бути новій жінці? Що у її вагомій ролі в суспільному житті українського жіноцтва Ольга тільки що мала нагоду переконатись? Лист читачки. І тому прохання до панни Олі, щоб та вплинула на нареченого, аби той відмовився від членства у об'єднаній профспілці в ім'я збереження українського друкованого слова на нашій вщині. Не досить, що нас, польський уряд, гнобить на кожному кроці, то ще будемо самі себе винищувати. Я хотіла ще вам сказати, шепоче довірчо пані Вільчинська, що ви особисто, маю на думці вас і пана Заватку, вже як подружя матеріально майже нічого не втрачаєте. Ту надвижку, що дістав би ваш чоловік, як член об'єднання профспілки у Філіпчука, будете отримувати у нас ви на посаді секретарки. Безперечно, якась логіка є в тому, що говорить редакторка. Але Ольга інтуїтивно відчуває, що на цю логіку у Бронка – Знайдеться своя надлогіка, якою він розіб'є вщент міркування пані Вільчинської. Ні, мабуть, найкраще буде, як Ольга збереже цілковитий нейтралітет у цьому питанні. Я не можу цього взяти на себе, пані редакторко, бо я, я взагалі не втручаюся у його справи. Пані Вільчинська... Довголітній борець, чи, як говорилося в ті часи, боркиня, за емансипацією жінок обурена. Ви не втручаєтеся у справи свого нареченого? А це по якому? Де ж ваша жіноча рівноправність? Ви, як українська патріотка, не маєте права цього робити. Треба вам, панно Олю, ширше дивитись на справу. Ми селянок вчимо щоб вони втручалися у громадські діла своїх чоловіків, а ви – інтелігентка. От бачите, до чого призводить, коли молоді панночки не читають нової жінки. Ми, ваші попередниці, стільки жертв понесли, стільки енергії і здоров'я витратили в ім'я жіночої рівноправності, а ви, наша зміна, так легко відступаєте». Неймовірно, просто скандально. Ніколи такого не сподівалася б від вас, дочки відомого і заслуженого патріота, яким був ваш покійний татко. Воля і думка Ольги працює тільки в одному напрямі, щоб мерщій вирватись з лабет Вільчинської на волю, до бронка. Чого ж ви мовчите, панно Олю? Постукує олівцем по столу редакторка, як бувало вчителька, що хотіла підігнати її до скорішої відповіді. «Я признаюсь, пані редакторці, не знає Ольга, чи саме так треба їй боронитись перед атакою Вільчинської. Я не зовсім знаюся на цих справах. Я мусила б подумати». «Думати? Грізно зводить бровита». Надумуватись там, де йдеться про ваш патріотичний обов'язок. А якщо я вам скажу, що це не прохання до вас, а вимога української громадськості, тоді ви теж будете надумуватись, як вам поступати. Ми, панно Олю, мусимо брати приклад жінок інших націй, що були колись, як ми тепер, у неволі. От хоч би польки». Хіба не було випадків, що з наказу підпільної організації польські дівчата-патріотки ставали коханками російських генералів? А ви вагаєтесь чи зламати нерозумний опір закоханого у вас нареченого в ім'я великої громадської справи? Але ні. Стискає Ользі руку, заглядає у вічі, і довірчо підморгує. Дочка отця Річинського буде на висоті. Я вірю в це. Я, напевно, знаю, що так буде. Я свято переконана в цьому. Зворушена пафосом власних слів, вона обняла спантеличину Ольгу, притисла до своїх пишних грудей і мовчки урочисто вивела її за двері. Очевидно, вважала справу поміж ними полагодженою. По дорозі ще вказала стіл, за яким Ольга працюватиме. Бронко, якому Ольга розповіла про свій візит у редакцію Нової жінки, пояснив нареченій. Вони ставили на тебе, моє ти наївне. А ти дивувалась, чому тебе не бойкотує аристократія нашого? Ти дивись, вони, як видно, готові і мене, розуміються, з певними застереженнями, прийняти у своє товариство, як зятя покійного отця Каноніка. Правда, я без титулу, але нічого. Серед них тепер модно бавитись у демократів, але нічого з того не вийде. А ти чого носика похнюпила? А що буде з новою жінкою? Вона перестане виходити? А шкода. Газета все ж таки потрібна, як я переконалась. Припустимо, що не ти переконалась, а тебе переконали. А щодо газети, то я, слухай, вважаю, що Вільчинська перебільшує її позитивну роль, так само, як дехто з моїх однодумців негативну. Певно. Газета опортуністичного напрямку З буржуазним, розумієш, ставленням до гострих проблем життя Але не вважаю, що це погано, коли вона вчить жінок гігієни Чи бореться з забобонами і знахарством Чи час до часу, правда, в дуже лагідній формі Вказує на сваволю з боку уряду Хай орють, як орють а засівати однаково будемо ми. А втім, сяк чи так, не журись. Газетка існувати буде. Не буде? Переконливо заперечила Ольга. Тут я вже тобі скажу, що не буде. Нова жінка не в силі так високо оплачувати друкарські роботи, як оце доведеться, згідно з новим тарифом. Мені Вільчинська розповідала докладно, як поставлено питання? У крайньому випадку, нова жінка мусила б на 100% збільшити число своїх передплатниць або на 100% піднести ціну на газету. Одне і друге неможливе. А чого зараз підвищувати ціну? Не журися, буржуазія знайде спосіб підтримати свій орган. Який орган? Чий? «Ти хіба не знаєш, що це приватна газета?» «Я знаю, що ти чудове, наївне дитя!» Він поцілував Ольгу в очі. «І що мені робити з тобою, такою необізнаною в громадських справах?» «А знаєш, Оленько...» Він задивився вдалину, мов би, десь на виднокраї побачив себе самого. «Я так думаю...» У цій твоїй сліпій вірі до мене, опришка, У цьому твоєму святому незнанні життя Є велика твоя привабливість і моя біда. Ой, дівче, ще попаде мені за тебе. Дивись, зоря падає. Повернула Ольга його лице в бік, Але було вже запізно. Метеор згас. У 23-й камері одиночці Станіславської тюрми, за браком місця, переробленої з убиральні, тріснула каналізаційна труба. Позаштатний слюсар тюрми, по якого негайно послав заступник начальника, не виявився на місці. Була якраз Наділя, і майстер, як поінформувала його дружина, поїхав на село по садовину. На щастя, пані Майстрова могла порекомендувати помічника свого чоловіка, людину однаково довірену і чесну, як і сам її вікентій. Коли помічник-слюсаря разом з ключником увійшли у двадцять третю камеру, в'язень стояв спиною до дверей. Він навіть не завдав собі труда споглянути, кого привів ключник. Очевидно, той чоловік скінчив уже свій обрахунок світом, і тепер ніхто і ніщо більше не займало його. Помічник слюсаря, враховуючи, де він знаходиться, мовчки і поквапно приступив до роботи. І тут, треба було такого випадку, серед інструментів помічника слюсаря не виявилось такої необхідної речі, як молоток. Цю непростиму недбалість можна пояснити хіба тим, що посланець заступника начальника тюрми надто квапив під майстра, бо справа була справді нагла і не терпіла зволікання. Чи немає у вас молотка? Є. Лише вчора... Прибивали в кабінеті пана начальника новий портрет президента Речі Посполитої. Ключник цієї ж хвилини може доставити підмайстрові молоток. Але що зробити з ним самим? Він може почекати на ключника в коридорі або, якщо підмайстер нічого не буде мати проти, в камері. Але тоді він, ключник, мусить замкнути підмайстра разом з в'язним на ключ. Це триватиме недовго, мих один. Але закон є закон, прошу пана. Помічник слюсаря розуміє, що закон є закон. І тому немає нічого проти, щоб на кілька хвилин залишитися замкнутим у камері, тим паче, що йому не можна відриватись від роботи, бо паскудство залє камеру». В такий спосіб Бронко опинився сам на сам з Борисом Каменецьким. «Не відривайся від роботи. За нами можуть стежити крізь Юдаша. Борисе, я хочу вам сказати. По-перше, говори тихше, а по-друге, я здогадуюся, що ти хочеш мені сказати. Але цим разом говорити буду тільки я». Зрозумій, хлопче, це моя остання нагода виговоритись. Знаєш, як кажуть, думала мовчать та не мовчиться. А час втікає, а я спішу, щоб нічого з нього не втратити, і таке виходить, що, що розумієш, збився і не знаю, з чого почати. Крім того, та проклята свідомість, що тепер кожне слово надзвичайно важливе – і разом з тим, власне, вже без значення. Бачиш, Бронку, я вмів, так мені бодай здавалось, чудово вмирати теоретично, а практично, боюся, що не здам екзамену на відмінно. Знаєш, хлопче, чого в тебе така міна, як у воші у Великий піст? Жити таки простіше, може, тому. Що ми почали засвоювати собі цю штуку ще в лоні матері? А взагалі, розумієш, смерть як така була б цікавим експериментом, якби його можна було повторити. Бачиш, я не кажу, що я боюся. В мене є, хлопче, є той підлий страх. Я чую його в мозку, в горлі, коли воно злипається так що не можу пропустити повітря, у вухах. Цікаво, правда? Але то не страх перед самою смертю. Сама смерть, розумієш, вже не болить. В мене є страх тільки перед церемоніалом смерті. Зрозумій, що я досі ще не умирав ні разу, і тому смішно, що не знаю, як воно вийде в мене. Може, треба би якось патетично, а я не знаю, як це робиться. Не репетирував цього на волі, от біда. Все ж таки передай товаришам, що постараюся вмерти, як солдат революції. Слухай, то не занадто пишно сказано? І ще одно, бачиш, був би забув. Вважайте, хлопці, на себе. Бережіть себе, бо так хочеться, щоб хоч один з нашої когорти увійшов у вольною нову. І знаєш, що мене ще страшенно мучить, що... що це може статись дуже скоро після того, як я накиваю п'ятами. Ох, як досадно від цієї думки. Мене у пеклі шлях трафить, коли воля прийде за рік чи два після мене. Невже мене доля має аж так викивати, обманути? А взагалі всім доведеться вмирати, і на це нема ради. Постараюся, хлопці, не завдати вам сорому. Чого ти так сумно дивишся на мене? немов ми більше не побачимось. Я не граю, хлопче, не бадьорусь, не рисуюся штучно». До речі, є ще одна побічна цікавість, що додає мені, ну, як це сказати, не знаєш, бадьорості, чи як? До біса цікаво, як буде уриватись остання ниточка життя. Розумієш, перехід від свідомості до небуття. Розумієш, трохи легше від того, що я просто примусив себе усвідомити собі, що стою перед необхідною неминучістю. Чи буду співати, чи товкти головою обмур, нічого від цього не зміниться. А крім того, розумієш, чому я повинен би бути нікчемнішим від сотень і сотень, що йшли до мене на зустріч смерті з піднятою головою? Все в порядку, слухай. Я ще колись, 20 років тому, сказав собі, я готовий на все, навіть на смерть. Розумієш, такий контракт з Костусею. Вона мала право кожної хвилини прийти по мене, а вона, дивись, показалася великодушною і продовжила мені життя на цілих двадцять років. Але людина, хлопче, завжди свиня. Завжди їй мало. Ага, ще одне. У мене, як у кожного порядного смертника, є останні бажання. Прошу тебе, час до часу цікався, де Рита і що робить. Скажи їй, що просив пробачення, що так воно все якось по-дурному між нами вийшло. Можеш сказати що вона мені завжди була дуже дорогою. «Хлопцям передай!» Бронко схопив Каменецького за руки і міцно стиснув їх. «Борисе, ви мусите мені сказати ще...» «Спокійно, хлопче, пусти мені руку. Нас можуть підглядати. Я знаю, про що тобі йдеться. Отже, слухай». Я не помилився тоді над прутом, коли говорив тобі, що наша партія ще ніколи не була такою спаяною і впливовою, як тепер. І ось перед обличчям неминучості скажу тобі свою справжню думку. Вважаю, що ліквідація КПЗУ – велика історична помилка. А там історії розсудить, наскільки я мав рацію. Однаково вмиратиму як член комуністичної партії Західної України. І ще одно. От старий чортяка був би забув. Передай хлопцям, щоб з приводу моєї смерті жодних там демонстрацій, вигуків, летючок і тому подібного. Не такий тепер час. Нагло урвав. Кивнув головою у бік дверей. Пс! він іде. Я не чую, але я чую, він уже близько, приклав Борис Палець до губ. Заки ключник повернув ключ у замку, встиг ще шепнути Бронкові. Ти не повинен знати, що він своя людина. Увійшов ключник з молотком. Слюсарські вправи бронка не пройшли намарне. Тріснута труба була заклепана і запаяна, як належить. Вночі з 15 на 16 серпня поліція забрала Бронка, коли той повертався від Річинських. Був певний, що попав під акцію, яка офіційно іменувалась профілактикою публічного спокою. Масові селянські страйки в околицях – Напади селя на панські шпихліри, підпали незмолочених скирт, криваві сутички з імпортованими сільськогосподарськими робітниками, спільні виступи місцевих і приїжджих робітників проти двора давали достатню підставу для бронкових міркувань. Близько півночі комісар поліції закликав заватку до себе. Бронко запідозрив, що поліцаю знудилось чекати, поки привезуть новий транспорт арештованих, і він захотів прогнати свою скуку його коштом. Комісар, дебелий блондин з бичачим карчиком, сидів за столом, схрестивши перед собою свої ведмежі лапи, густо порослі золотистим пушком. Бунт «Знову бунт, пане Завадко!» – позіхнув на весь рот. «Ви так дуже любите русинського хлопа і завжди штовхаєте його в біду!» Бронко вирішив мовчати. Зрештою, дискусія мала б сенс лише тоді, коли могла б водночас послужити і агітаційним матеріалом, а для цього бракувало такого необхідного фактора, як публіка». Доведеться організаторам відповідати за збройні напади русинських хлопців. Що ви на це, пане Заватко? Як ви, скажімо, повелися б на нашому місці? А потім будете горлати по закордонних прокомуністичних газетах, що уряд для наведення порядку примінив чергову пацифікацію. А хто ж її викликав, як не такі, як ви? Ми дивимося на пацифікацію, як на зло. Ви трохи вчились латині. Знаєте, що то? Малюм, нецесаріум, конечне зло. Бронко розглядав гудзики на його мундирі. Уявляю собі, заватко, як розгулявся б червоний терор, якби ми своєчасно не приклали рук до того, щоб його приборкати? О, то була панорама, то було б слово «честі» видовище «гідне уваги». Не кваплячись, він вийняв з кишені срібний з монограмою портсигар, натиснув кнопку, взяв цигарку, що вискочила звідкись, постукав об віко портсигара, пом'яв монштук, а щойно потім запалив запальничко. Бронкові ця процедура – нагнала такого апетиту до коріння, що аж у щелепах залоскотало. Комісар, очевидно, для повної приємності, вигідно розлігся у кріслі, заклав ногу на ногу, якусь хвилину стежив за кружальцями диму, а потім ствердив. «Ви, як бачу, не бажаєте говорити зі мною, пане Завадко. Я вас розумію». Я вас дуже добре розумію, пане Завадко. Ви з охотою заговорили б, коли б ми з вами були у переповненому залі суду. Вам треба трибуни, чи не так? На наш великий жаль, не можемо доставити вам цієї приємності, за що дуже просимо пробачити. Що ж, розвів руками, що могло означати, бо ці справи від нього не залежать. Так воно є. Скажу вам, пане Завадко, що поміж нами склались досить дивні взаємини. Ви поводитесь так, ніби ми з вами вперше бачимось. А ми ж таки давненько з вами знайомі. Тому менше більше два, а може три роки, не пригадуєте? Мали ми з вами розмову в цьому ж кабінеті. Тоді ви відповідали, бодай, на кожне моє третє питання. Пригадайте собі, що вже тоді я намагався промовити до вашого розсудку, щоб ви нарешті зрозуміли, що немає найменшого сенсу бути таким вірним, таким наївно відданим комуністичній партії. Правда? Ви тоді заперечували свою приналежність до КПЗУ, хоч ми і мали докази, що ви – активний член цієї організації. Але ми не арештували вас. Мали для цього свої міркування. Я питав тоді вас, якщо пригадуєте собі, чому у вас не вистачає мужності признатись у своїх політичних переконаннях? Я наводив вам приклад – як перші християни воліли клітку з голодними левами, ніж відречення від Христа, а ви – герої лише на словах. Я ще, оскільки пригадую собі, наводив вам приклад з нашої польської історії. Ми, прошу пана, теж боролись у підпіллі, але ми не зрікалися своєї ідеї, хоч за неї часто доводилось нам. «Платити Сибіру?» «Правда, ви мені кинули яхідне запитання, чи я сам був на засланні на Сибіру?»